Tak eh, začínáme přibližně, já si to přesně nepamatuju, tam, kde jsme naposled skončili. A naposled jsme probírali hm, tu mysl, jednu mysl. To je vždycky důležité si to zopakovat. Ta jedna mysl, jestliže ji pochopíme, no a bohužel ji nechápeme tak ta má velké, velkou esenci, velké jádro, nebo v čínštině se tomu říká tý, což znamená vlastně velké tělo. To tělo má velké vlastnosti, šiang, a to tělo a ty velké vlastnosti, to má tež, jestliže to pochopíme, má velké funkce. No a tento traktát vlastně vysvětluje, jak ta jedna mysl, která je vlastně dharma. Dharma je to, co má vlastně vlastní podstatu nebo co drží vlastní podstatu. No a v této tradici jediná věc, která vlastně je, má nějakou e, vlastní podstatu, to je právě ta mysl. A zde jedna mysl musíme pochopit. Ty dvě mysly, tři mysly, různé mysly, e, to jsou vlastně jen e, podmínky pro to, abychom pochopili jednu mysl. Hm? No a yoga chana je tradice vlastně pochopení té jedné mysli, která není nic jiného než vlastně ta nedualistická prázdnota, které se říká takovost. No a ten aspekt nedualistické prázdnoty takovosti byl vysvětlen v první části ta takovost, by měli vědět ta Nemá žádné jméno, nemá žádné vlastnosti, které se dají chytit. Je vlastně to, co nás tvoří, aniž bychom si toho byli vědomi, protože je to darma, jak bylo vysvětleno na začátku, a darma je to, co nás tady drží a to, co nás měří. Hm? I tak se dá vysvětlit slovo darma na základě eh, sansritských korenů drí má. Hm? No a eh, ten eh, aspekt, co myslí, co nevzniká, co nevzniká, to tedy nezaniká. Hm? Eh, ten je v nás, bytostech, spojen s aspektem mysli, který vzniká a zaniká. A ten, ty dva aspekty, hm, jsme se dozvěděli naposled, jestli se nemíli, nejsou ani totožné, ani rozdílné, hm? čili ten aspekt mysli, který nevzniká a nezaniká, a aspekt mysli, který vzniká a zaniká, jak vzniká a zaniká, no tím, že myslíme. Když nemyslíme, no tak myslím, že jsme se též dozvěděli před tím, když nemyslíme, tak se vlastně nalaďujeme na ten aspekt mysli, který nevzniká a nezaniká. A aby jsme myslili, musíme Mít nějaký objekt, který se stane objektem pozornosti. Jestliže máme objekt pozornosti, no tak začne myslet. Jestliže nemáme objekt pozornosti, no tak nemyslíme. No a ta mysl, která nemyslí, vlastně žádný objekt nemá, aby, jestliže má mysl objekt, no tak vzniká vnímání. Hm? Vnímání je vlastně pochycení objektu mysli, ať už objektu pěti smyslů nebo objektu šesté e, mentálního vnímání. Hm? potřebujeme, aby mysl upnula pozornost na něco, aby jsme myslili. Hm? No a ta mysl, která e, upíná pozornost na něco, aby jsme mysleli, to není e, e, e, ta, vlastně se nalaďuje na tu skutečnou mysl, hm, kterou se dá pochopit jako e, zrcadlo, která odráží všechno jako prázdný prostor, který e, vlastně e, obsahuje všechno, bez toho prázdného prostoru se Žádná forma nemůže eh, objevit. Hm? No a v této tradici nedualistického pochopení mysli, hm? ta mysl, která nevzniká a nezaniká, no to je ta skutečná mysl, hm? to je opravdová mysl. A na základě skutečného my můžeme poznat to, co je neskutečné. To je právě ta mysl, která to je zajímavý aspekt souvislého nebo závislého vznikání. To, co nevzniká a nezaniká, my můžeme pochopit jedině na základě toho, co vzniká a zaniká. A to, co vzniká a zaniká, je též. Předpokladem toho, aby jsme pochopili to, co e, nevzniká a nezaniká, a to, co je skutečné. Hm? No, a ty, ta skutečná mysl a ta iluzorní mysl, která vzniká a zaniká, hm? Oba, obě tyto mysly jsou e, jedna takovost. Hm? A ta jedna takovost to je vlastně brána k tomu, aby jsme pochopili, že vše, co se děje, se děje v jedné mysli a ta jedna mysl je darma. A vše, co se děje, je tedy neoddělitelné od té darmy. Hm? No a. E jak recitujeme v Sútře srdce, hm? to, jestliže Švára medituje na pět agregátů, hm? vidí těch pět agregátů, jak je vidí? Právě jako něco, co zároveň vzniká a zaniká, a co též nevzniká a nezaniká. A to je ta e, nedualistická moudrost: hm? Vidět to, co vzniká a zaniká, a to, co nevzniká a nezaniká, jako e, jeden celek nerozdělitelný. No a e, jak i mnozí evropští filozofové měli jistý vhled, například Spinoza, který je jeden z nejznajímavějších filozofů západu, věří, že jakmile máme vůli, jakmile máme prání, no tak ta vůle a ta prání, to je vlastně individuální individuální, je sobecký. Hm? A jak se stane to, co je individuální a sobecký, nesobecký? No tím, že to vidíme nebo meditujeme na tom ve spojení s tím základem mysli, který nemůže být individuální, nemůže být sobecký, a který obsahuje všechno. Právě proto má velkou esenci, která má velké vlastnosti a která má velké upotřebení, Jestliže to chápáme. Jenomže my to nechápeme, protože jsme zvyklí na dualistické nahlížení na svět, že ten, kdo něco vidí, je rozdílný od toho, co je viděné. No a právě proto nevidíme tu výhodu nedualistického myšlení, které nás napojí na tu skutečnost, která má právě tu velkou esenci, velké vlastnosti a velké upotřebení, jestliže je chápeme společně. Jenomže my v našem omezení, my je chápeme jako něco odděleného. Ty vlastnosti nepatří eh, velké esenci a, a proto ta velká esence pro nás nemá velké upotřebení, nemá velké funkce, protože se nacházíme v subjektivitě. Nacházíme se ve stavu, kdy spojujeme, spojujeme vědu s nevědou. Věda se řekne v vidya a nevěda se řekne avidia. A to, když se stotožníme z myslí, která se hýbe, no tak v této tradici je to základ naší nevědy a když chápeme hm, tu mysl, která se hýbe, na základě mysli, která se nehýbe, pak na základě jednoho celku získáme eh, vidia, získáme vědu. No a zase to je... Eh, souvislé vznikání to, co je věda, to, co je moudrost, je existuje pouze v relaci k tomu, co není moudrost, co není věda, co je naše hloupost, co je naše omezení. A to je třeba poznat, aby jsme viděli, jak Důležitý je tento traktát a pochopení tohoto traktátu. Naše nevědomost se stává pozitivní, jestliže ji vidíme v rámci eh, uvědomění. A naše vědomost se stává hluboká, jestliže ji chápeme v rámci eh, neuvědomění. No a tak, jak nevědomost, tak i vědomost se učíme vždy vzájemné relaci, neodděleně. No a pak můžeme poznat, že právě všechno, co zažíváme, není oddělené od té jedné mysli, která je zde darma. A dharma je všechno. A všechno to najdeme i v, ve všech buddhistických učeních každé školy, ať už žáků, tak i bodysatů. Ta mysl právě obsahuje všechno, řídí všechno. Jaká mysl? Ne ta malá mysl, která se stotožňuje s objektem, ale ta mysl, která se nestotožňuje a právě proto má vhled do toho, že ta skutečná mysl, ta mysl, která se nestotožňuje, ten nirvánický aspekt mysli, není oddělený od toho, co zažíváme na základě mysli, která vzniká a zaniká v každém procesu myšlení. No A v tom procesu myšlení my se identifikujeme s tím objektem a s tím subjektem a tím pádem my nevidíme, že jsou od sebe neodlišitelné. A text tvrdí, že tato mysl Jaká mysl? Ta mysl, která má tyto dva aspekty. Hm? E, já jsem přeložil aspekty, ale ten výraz Arta nebo I se dá přeložit jako objekt. Stejně tak i význam. Hm? Arta neboli I v čínštině má mnoho významů. V češtině my. Těžko je dáváme dohromady aspekt, objekt, význam. Hm? Ale v sanskritu, stejně tak i v čínštině my je můžeme překládat jiným způsobem podle kontextu. V tomto kontextu asi je nejlepší aspekt. Ale znamená to též objekt a znamená to též význam. Hm? Čili tato mysl má dva aspekty, dva významy, dva objekty, hm? které, zde je důležité každý z nich, předtím jsme měli, že ta hm, mysl jakožto takovost, která je nezachytitelná, která nevyvstává, nezaniká, má vlastnost prázdnoty a vlastnost neprázdnoty. Ty dva aspekty existují současně. Zde ale situace je jiná. Tato mysl má dva aspekty, které každý z nich. Hm? Ne jeden a zase druhý, ale každý z nich, které mohou shrnout význam všech fenoménů, tedy darem. Hm? A auto se ptá sám sebe, jaké dva a teď se dostáváme do té důležité části vysvětlení co je Álája. Hm? Ta Álája v této tradici. v tradici Žáků Álája je vysvětlována na základě eh, korene lí, lí znamená lepice, znamená... Eh, Lísat se i v těštině je, je z toho odvozený asi. Hm? Lepice. Hm, tak, jako sníh se lep, lepí na hm? Hima je sníh a láje. Lepice, když, když se něco lepíme, máme příbytek. To najdeme též v Damapada. Jaký je stav Arahata, protože arahat se na nic nelepí, no tak nemá prýbyt jeho mysl, nemá příbytek a nazývá se v Damapada Anoka. Oka je dům, mysl arahata je Anoka. Ona se na nic nelepí a ta mysl, která se lepí a která má příbytek což je vlastně naše karma. Naše a karma znamená akumulace formací vůle, samskár, hm? protože akumulujeme samskáry, formace vůle, máme příbytek na tomto světě. A ten příbytek na tomto světě v tradici žáků se nazývá álája. To je Oka, to je náš dům. No a až budeme osvícení, no tak nebudeme mít žádný příbytek na světě. No a to je stav Análája. Stav Arahata je stav Análája. Zde situace je trochu jiná. Álája je ta mysl, která má dva aspekty. Aspekt body, aspekt realizace. No a to je aspekt, který my můžeme pochopit, jak. To, myslím, bylo vysvětleno předtím. My ho můžeme pochopit tím, že nemyslíme. Hm? Když nemyslíme, no tak eh, nejsme spojení díky dualismu, nejsme spojeni s tím, co se nazývá dharma kája, tělo darmy, které je jeden celek. Jakmile začneme myslet a identifikujeme se s naším myšlením, my jsme vlastně, to je v učení Zen, to najdeme, hm, v mnoho zenových mask, mistrů, si hrajou s tímto paradoxem. Jakmile začneme myslet, ztratíme darmakáju. Jestliže se s myslí identifikujeme, ztratíme tělo darmi, ztratíme. Jednotu, ztratíme přirozenost, učení Zenu, ta jednota, ta dharma, kája, to je naše přirozenost, kterou ztrácíme v momentu, když se identifikujeme s našimi myslí A když se neidentifikujeme s naší myslí, no tak též vlastně můžeme pochopit ten aspekt body, aspekt realizace. Protože učení buddhismu, príčina a důsledek se od sebe nedají oddělit. Hmm? Takže aspekt vody, jak Pádzang vysvětluje a vysvětluje, vysvětlují a Nagarjuna též vysvětluje, hmm? ten aspekt eh, probuzení je eh, vlastně původní probuzení, jež vzniká a zaniká. No ale vzniká a zaniká na základě toho, co nevzniká a nezaniká. A když jestliže to pochopíme, to se nazývá v této tradici původní probuzení. K tomu se hned dostaneme. Podle Fádzanga původní probuzení, Fádzang píše, že původní probuzení na rozdíl od takovosti, která není relativní, není zrozená, původní probuzení, to je pochopení mysli, která nemyslí, vyjadruje cnosti takovosti. A je jako lůno Tathagatii, luno tágaty je takovost v poutech nevědomosti. Tak máme aspekt realizace a aspekt nerealizace a ty dva aspekty to jsme my. Bytosti. Protože Není bytost bez mysli. Nedovedeme si představit jakýkoliv druh existence bez mysli. Taková věc nemůže existovat, nikdy nebyla a nikdy nebude. Aspoň v této tradici. A Autor pokračuje. Aspekt realizace, tedy aspekt body, znamená, že princip mysli, hm? na to je krásné slovo v činštěně, je esence mysli. Hm? A esence mysli, ta skutečná mysl, mysl je prosta obrazů. Obraz znamená šiang, nebo nimita v sanskritu. No a stejně tak, jako arta, tato mysl má dva aspekty, to též znamená dva objekty, dva významy, no tak i ten. Ta nimita tež má mnoho významů. Obraz, nimita znamená obraz, nimita znamená předmět, nimita znamená symbol. No a musí být nějaký obraz, nějaký předmět, nějaký symbol, aby mysl myšlení Vystalo. A právě proto v čínštině myšlení znamená jen, a jen znamená tež, stejně tak, jak Sokrates tvrdí, znamená vzpomínání. Čili když myslíme, my si vlastně vzpomínáme na ty předměty, na ty symboly, na ty obrazy, které vystávají v naší mysli. No a ta, ten aspekt realizace, aspekt body, jelikož je bez obrazu, bez předmětu, bez symbolu, je stejný jako fenomén prostoru. Hm? Akása dhatu, neboli šíkum hm? tě. Ten, ten význam tě, nebo dhatu, nebo eh, fenomén vyjadruje v buddhistické tradici fenomén čeho? Fenomén nejáství. Kdo vidí fenomény, nevidí já. Kdo nevidí fenomény, vidí já. Čili máme fenomén prostoru a to je obzvláště důležité, prostor si nikdo nemůže přivlastnit. Právě stejně tak tu mysl bez obrazu, předmětu, symbolu si nikdo nemůže přivlastnit. Právě proto je otevření pro poznání jedné mysli. No a jelikož ta, ten aspekt realizace, aspekt body je stejný jako prostor, Stejně jako prostor, on může všude pronikat. A proto má vlastnost jedné sféry reality. Realitu překládám jako dharma dhátu, fátě. Zase tie znamená fenomén. Ta jedna sféra reality je jedna sféra nejáství. Nedá se přivlastnit, stejně tak jako prostor. No a tento, tato mysl, ještě nevzniká, nezaniká. Která všude proniká, není nic jiného než rovnoměrné darma tělo Tathagatu. Hm? Tatágatové jsou ti, který přichází a odchází ve skutečnosti. Hm? skutečnosti je darma tělo nebo darma element. A v tomto elementu, v tomto těle, které je neomezené, ta tágatové přichází, budhové přichází, budhové odchází. A právě proto jejich skutečnost, jak i Damapada vysvětluje, my, obyčejné bytosti, nemůžeme pochopit. A na základě právě této dharma káji, tohoto těla dármy, které je neomezené, se vysvětluje penči, je původní probuzení. Ten, kdo studuje zen, kdo má zájem o Dzogčen Mahamudru, měl, měl by si udělat jasno o tomto pojmu původního probuzení. Hm? Původní probuzení to vlastně není hm? podle Nagarjuny není vlastně eh, Skutečné probuzení, protože tež má dva aspekty. Čistý, což je tatata, ta, ta, takovost a nečistý, což je toho, čemu se říká v teruáně Bhavanga. Anutara nikaya, Anutara nikaya učí, že prabhásvaram idam citam, agantu kehy upakili sehy, upakli tam, že naše mysl je má vlastnost světla, která i patří a že ty nečistoty mysli, které zažíváme a v kterých žijeme, jsou vlastně hosté naší mysli. Oni do té mysli skutečně nepatří. No a v tradici Terevana ta přirozeně. Osvětlená mysl, ty se říká Bhavanga. To je mysl tehdy, když nemyslíme, když nemá mysl, nemá žádný objekt, když nevidí žádný symbol, nevidí žádný obraz. No tak kde se nachází mysl? No, v té Bhavanga a ta Bhavanga znamená doslova, bhava je existence, anga je důvod. A to vysvětluje co? No přece v tom bychom si měli udělat jasnost. Buddhismus, na rozdíl od mnohých učení, vysvětluje, že my se dostaneme k nirváně jedině na základě pochopení té mysli, která existuje i když nemyslíme. Když myslíme, no tak naše mysl je v procesu a v procesu nevidíme žádnou kontinuitu, protože mysl v procesu myšlení vzniká a zaniká v každém okamžiku. Ale vzniká z čeho a zaniká do čeho? No, to, z čeho vzniká a do čeho zaniká, to se v Tereoádě jmenuje bhavanga, doslova důvod existence. Hm? No a v a v, v tradici Mahajány se to nazývá álája. No a ta álája, jak jsme se Naučili, má aspekt, který vzniká a zaniká, mátež aspekt, který nevzniká a nezaniká. A spojením těchto dvou aspektů, tady jsme. A když myslíme, no tak v této tradici my myslíme, protože máme be jazz, Máme semena minulých myslí, které se ukládají právě v alaya v Bhavanga. No a vlastně, pokud si jich ne, nejsme vědomí, no tak vlastně eh, dominují našim myšlením. aniž by si z toho byli vědomí. Z hlediska Mahajány, a to se budeme učit, jestliže máme aláju, bez který bychom nemohli vysvětlit, kontinuitu toho, že když něco zanikne, zase vznikne a to, co my můžeme vidět, je jenom jako, s čím se můžeme stotožnit, to je jenom ten proces vznikání a zanikání. S tím, co nevzniká, nezaniká, my se stotožnit nemůžeme, protože to nikomu nepatří. To, co nikomu patří, to jsou právě ty obrazy, ty symboly, ty objekty. No a z té. Mysle, která je álája, která spojuje ten aspekt, který vzniká a zaniká, ten aspekt, který nevzniká a nezaniká, z té vlastně vychází dualismus, na základě kterého my chápeme naši zkušenost. A to se budeme učit jelikož máme álaju, proto máme karmickou mysl. Z karmické mysli se vyjevuje to, co vidí a to, co je viděné. No a tyto tři aspekty, jemné aspekty, když pochopíme, nacházíme se v prostoru hlubokého uvědomění. Jestliže ne, pochopíme, jak tento traktát vysvětluje, jasně, no tak se nacházíme v vlastně v hrubé formě pochopení. Čili eh, z, v tradici yogačára máme aspekt svasambhity, který eh, Madhyamikan príjma, to je aspekt, který je si vědom sám sebe. No a ten aspekt, který si je vědom sám sebe, ten je napojen na eh, takzvanou eh, daršana nimita nebo daršana bhaga A nimita bhága. To je eh, část mysle, která se vyvíjí tím, že něco vidí na základě karmy, karmického vědomí, a to. Co je viděné, to, co vidí, a to, co je viděné, se ne, nemohou v našich podmínkách od sebe oddělit. Až budeme vysoce probuzení hm? bodysatvové, Autor tohoto traktátu se nazývá Ašva Ashwagosha. Ashwagosha je, aspoň podle tradice, je ten, který dosáhl poznání jak mysl, jak objekty vychází z mysli samotné. No a tím pádem dosáhl 108. stádia mysli, 8. stádia probuzení to je, které se nazývá eh, mysl bez pohybu. Mysl bez pohybu pak může ty objekty, které hýbou mysli, vytvářet dle vlastní vůle. Ale v našem případě tomu tak není, protože my nevidíme naši zkušenost na základě jedné mysli. Čili podle tradice té reváda, když my nemyslíme, Nacházíme se v prabhá sváračita. Nacházíme se v té mysli, která je čistá a ve které ty nečistoty mysli jsou vlastně hosté. Ty do té mysli, striktně řečeno, nepatří. Proto v této nedualistické tradici poznání situace, kdy mysl nemyslí, je Vlastně Otevření pro pochopení naší zkušenosti jako jedna neoddělitelná realita. No a jelikož my to nevidíme díky naší identifikaci s karmickou myslí a se kontinuitou, naší mysle. Právě proto my tu jednu mysl můžeme pochopit, a to je základ pochopení Mahajány, na základě šradá. Na základě šradá se překládá jako víra, ale eh, zde eh, jak vysvětluje vysudimaga. Nejedná se o víru jako takovou, jedná se spíše o přesvědčení hm? okapana a vakalpana. Že my se můžeme na základě moudrosti z naslouchání, na základě moudrosti. se kontem kontemplace o tom, co jsme naslouchali a na základě praxe koncentrace my můžeme získat přesvědčení, že právě to skutečné v nás je ta jedna mysl a ta jedna mysl ta je vlastně to, co se nazývá lúnota tágatu, nebo to, co se nazývá přirozené budhovství, které je zakryto v nás tím, že my nevidíme, jak ta dualita vzniká z mysli samotné. My se stotožňujeme se naší individuální myslí, která u každého je jiná, protože každý máme jiné semena minulých zkušeností v našem vědomí, který procesem správného naslouchání správné kontemplace a správné meditace. Meditace my si uvědomujeme. No a jestliže si je uvědomujeme, no tak pak myšlení začínáme chápat jako to, co vysvětluje náš traktát, jako aspekt nerealizace. Když se stotožníme s myšlením, tak nemáme vypašanu, nemáme uvědomění, nemáme pragy a paramita čária, nemáme vnímání, jednání podle pragy a paramita, podle velké moudrosti, co je velká moudrost, nedualistická moudrost. Jelikož v této tradici vše, co v mysli vzniká, veškeré obrazy, symboly, jsou na základě semen, bijas, minulých zkušeností, my nechápeme, že mysl ve své podstatě bez myšlení, je jako prázdný prostor, jak bylo vysvětleno. No a který proniká všude, co je všechno. Pět agregátů, dvanáct 12 ajatána, 12 sfér poznání, osmnáct elementů poznání. No a na základě jich my pak poznáváme souvislé vznikání a samodpáda. No a všechno toto se jeví v prostoru, který se nehýbe. Ten, kdo to chápe, Říkají komentáře. Ten se nazývá muny. Ten se nazývá Utišený, Ten se nazývá kávy. Ten se nazývá básník poet. Protože nechává vystávat mysl, aniž by se z ní a obrazy, aniž by se s nimi identifikoval. No a tak se nelepí ani na dobré, ani na špatné, ale snaží se pochopit vše, co vnímá na základě jedné skutečnosti. Dobré existuje jedině, na základě špatného. Špatné zase jedině na základě dobrého. Tak jako probuzená mysl existuje jedině na základě neprobuzení, neprobuzená mysl na základě probuzení. Jestliže to poznáme, no tak poznáme v čínské tradici len sutra velice důležitá. Můj učitel Šedě strávil mnoho, mnoho let vysvětlování této sutry. No a ta začíná právě tím, že opravdovou mysl vysvětluje Buddha a Anandovi, nemůžeme najít ani venku, ani uvnitř, ani mezi nima, ani mezi. No a ta opravdová mysl, ta je ve všech bytostech a nazývá se právě Luno Tathagatu nazývá se Buddha nature, budhovství. jaké budovství? Přirozené budovství. První v této tradici musíme poznat přirozené budovství, musíme poznat původní probuzení, aby jsme se dostali do procesu probuzování. A proces probuzování je návrat do toho, co skutečně jsme. Do naší přirozenosti. Což v této tradici je synonym nirvány. Jelikož my neznáme naší přirozenost, proto trpíme. Protože nevidíme tu jednu mysl, tu jednu, jednu sféru darmy, která je vždy jedna, přestože má nekonečně mnoho forem na základě myšlení, které vzniká a zaniká. Na právě základě těch semen minulých zkušeností v naší mysli. No a ta mysl, skutečná mysl bytostí, ta skutečná dharma dátu, která je ve všech bytostech bez rozdílu, není ani v nirváně, ani v samsáře. A proto ta probuzená mysl a neprobuzená mysl, ta mysl body, mysl realizace a nerealizace, nejsou ani stejné, ani rozdílné. stejně tak, jako nirvána a samsára, nejsou ani stejné, ani rozdílné. Čili to původní probuzení je vlastně pochopení, že ani v minulosti ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. To, to skutečné tělo, tělo darmi, se nemění. Proto, jak i Lankavatara Sutra vysvětluje, a zde to máme, tato, tento traktát je napojen na Lankavatara Sutru, která je základ pro pochopení vlastně zenu, čán, tradice. A to, že ta skutečná mysl, ta ta, thaga, ta garba, je to, na základě čeho Můžou věci vystávat a zanikat. Proto ta tága, ta tágata garba v čínštině se nazývá zulaj dzang. Zhang znamená skladiště. A alaja se nazývá zhangš, to znamená mysl skladiště v čem my žijeme, to, to se nazývá álája, doslova mysl, skladiště. Krásný čínský překlad. Álája, mysl, skladiště je v samsáře, ale je neoddělitelná od čistoty mysli. A čistota mysli to je základ, jak už jsme se zmínili předtím, i v perevádě pro poznání procesu myšlení. Protože proces myšlení vychází právě z té bhavanga, z toho důvodu existence nebo z alaya, z té mysli, která na světě bydlí. No, a tyto mysli spojené, to je álája. a ta álája, tyto dva aspekty, není ani jeden, ani dva, ani mnohý, ale její podstata je právě nirván. čili šest smyslů a jejich objekty. Alája produkuje a je obsahuje a proto má aspekt, který ukládá, aspekt, který vyjevuje a produkuje a ten aspekt, který ukládá a který zase vyjevuje, ty existují pouze v zájemném vztahu. Jestliže ovšem naše mysl opouští myšlení, to neznamená, že jenom doslova opouští myšlení, že přestává myslet, ale že se neidentifikuje hm? jako zakladatel moderní filozofie Descartes, že se neidentifikuje s myslí, která myslí Jestliže se neidentifikuje s myslí, která myslí, no tak pak má přístup k tomuto probuzenému aspektu mysli. Ovšem, s tím pochopení, že z hlediska nejvyšší pravdy, ne z hlediska konvencionální pravdy. Ta mysl není ani body, ani nebody. Ta mysl je jedna mysl. Z hlediska, stejně tak, jak bylo vysvětleno v tom aspektu prázdnoty a neprázdnoty, všechno to oddělování, rozdělování, to je konvenční realita a bez konvenční reality my se k té nejvyšší realitě nedostane. A v této tradici všechno, co se rozděluje, to je pouze konvenční realita. Ve skutečné realitě ten, kdo rozděluje, ten musí mít prání, ten musí mít vůli, no a ty jsou jak Spinoza správně. Ukazuje, ty jsou individuální, subjektivní. Ty nám zabraňují poznat realitu vlastně jako jeden celek. Čili z hlediska pouhé takovosti není ani vznikání, ani zanikání není skutečné. No a to je přirovnáno tež, aby jsme poznali to, co je skutečné. No to musíme se probudit ze snu. No a ten sen je vlastně naše myšlení, s kterým se identifikujeme. Čili, jak jsme se učili, ta jedna mysl, která je identifikovaná právě s tou takovostí, ta má velkou podstatu, ale tu velkou podstatu my poznáme jedině na základě funkce velké podstaty, a to je právě ta mysl, která. Kdy vstává a zaniká. Bez této mysli my nepoznáme tu velkou podstatu. No, aby jsme poznali tu velkou podstatu, musíme poznat ty velké vlastnosti té velké podstaty. A v této tradici ty vlastnosti velké podstaty jsou identifikovány s tím přirozeným budovstvím. S Lunem Tatagatu, který je obsažen ve všech bytostech a který podle Šrimála Sutra se právě přerozuje. aniž by ztrácel svou podstatu ve všech sférách exist šesti nebo pěti sférách existence. No a ta, to lůno, ta tágatu, není ani stejné, ani rozdílné od skutečného budovství. Ale jeho pochopení právě k tomu skutečnému budovství vede. Podle učení Lankavatary Sutry, toto luno bhagatu je tež pouze a jen k tomu, aby jsme pochopili, ten nedualistický stav, ve kterým se všichni bytosti nacházejí, ať už jsou si toho vědomí, nebo nejsou. V této tradici, jestliže si toho jsou vědomí, tak jsou putu džana, tak jsou obyčejné bytosti, kterým se říká nejfangfu. Jsou eh, obyčejné bytosti, které žijí ve sfére jednoty. Na začátku na základě víry a postupem praxí víry se dostávají blíž a blíž do stavu probuzení. Jestliže mají víru, prebývají v bodičita, v probuzené mysli. Když prebývají v probuzené mysli, správně praktikují dokonalosti, což je praxe bodhisatvů. A když správně praktikují dokonalosti, predávají zásluhy pro všechny bytosti, nepraktikují pro sebe. A tím pádem vlastně můžou získat téminí poznání toho, co je nad dualistickým poznáním. Přestože žijeme v tomto dualistickém poznání, praxi víry, a praxi bodičity, praxi správného jednání a praxi předávání zásluh, praxi ne pro sebe, ale pro všechny bytosti, my se vlastně přibližujeme k tomu, co je nám vlastní. A to je právě na základě toho, co tento spis nazývá původní probuzení. Proto to původní probuzení, jak komentátoři vysvětlují, se nedá nazývat skutečně probuzení, ale též se nedá nazývat neprobuzení. Jelikož to není ani probuzení, ani neprobuzení, je to, to původní probuzení, které nám umožní pochopení, že bez nirvány neexistuje samsára, bez samsáry neexistuje nirvana. Bez probuzeného aspektu mysli neexistuje neprobuzený aspekt mysli. Bez neprobuzeného aspektu mysli neexistuje probuzený aspekt mysli. Bez prázdnoty neexistuje neprázdné a bez neprázdného neexistuje prázdné. No a to je hluboké pochopení buddhismu, nedualistické pochopení. Toto nedualistické pochopení v této tradici je na základě toho původního probuzení. No a teď autor se zase ptá sám sebe, proč je tomu tak. A sám sobě odpovídá, je to proto, že aspekt realizace probuzení Aspekt realizace původního probuzení hm? penčuje i. Zase penčuje to původní probuzení to je aspekt mysli. Hm? Tento aspekt mysli je pochopitelný pouze v relaci k procesu dosahování probuzení. Výborné jméno v Čínštině. Š, či je, š znamená ady. Hm? Proces dosahování probuzení je prostě. Proces probuzení toho, kde je vlastně začátek. Začátek je v té jednotě. Jednotě toho, že žádné probuzení nemůže existovat bez neprobuzení a neprobuzení nemůže existovat bez probuzení. Čili proces probuzování nebo dosahování probuzení hm? je proces vracení se k tomu, co je nám vlastní, ten nirvánický aspekt mysli. No a právě proto autor vysvětluje ten proces probuzování nebo dosažení, probuzení, dosahování, probuzení, a poznání původního probuzení je to samé, protože my se pouze vracíme k tomu, co od začátku a navždy je v nás, to nepochází od něka zvenku, No a autor vysvětluje, význam procesu dosahování probuzení spočívá v tom, že na základě původního probuzení existuje neprobuzení. Je, neprobuzení existuje jen v relaci k procesu probuzování. Bez procesu probuzování, který je na základě původního probuzení, jak jsme se učili, a bez něj, nedá se od něho oddělit, je s ním identifi, identický. Čili my můžeme pochopit proces probuzení, proces probuzování pouze na základě původního probuzení. A Pochopením původního probuzení existuje, ono tam nikdy nebylo bez toho původního probuzení, existuje neprobuzení. Protože neprobuzení může existovat jedině v relaci k procesu probuzování. Pokud nejsme v procesu probuzování, my si neuvědomíme, že nejsme neprobuzení. Čili v neprobuzení, jestliže jsme si jeho, jeho vědomí, to je to největší dobro, které máme, protože se z něho učíme hluboce vstoupit do procesu probuzování. Stejně tak, jako jen na základě neprobuzení, mluvíme o procesu dosahování probuzení. Jestliže nemáme pochopení toho, že jsme neprobuzení, nemůžeme mluvit o procesu dosahování probuzení. Čili proces probuzování v nedualistické tradici je proces vyvíjení boditita, vyvíjení probuzené mysli. A vyvíjení probuzené mysli je realizace původního probuzení. Proč? Protože My, obyčejní lidé, my nevidíme, jak alája naše mysl, která bydlí ve světě, ale nebydlí skutečně, Vytváří dojem toho, kdo vidí a toho, co je viděné, jako něco, co je od sebe oddělené. No a tím pádem my se identifikujeme s naší individuální mysli a lepíme se na ně, lepíme se na ní, jako kdyby nic jiného tam nebylo. No a právě proto jedině na základě pochopení nestálosti a strasti, která z nestálosti pochází, Když pochopíme na základě původního probuzení, pak transformujeme vlastně eh, tu aláju, ta mysl, která bydlí ve světě, ale která je ve své podstatě čistá, v moudrost. až se staneme budhy, tato moudrost se bude nazývat moudrost velkého zrcadla, které odráží věci tak, jak jsou, ale na nic se nelepí. Pak ta mysl, která vytváří kontinuitu, Bude vidět stejnost a nebude náš oddělovat od celku. Proces probuzování, to všetě, je, ady, body, je realizace původního probuzení na základě poznání neprobuzení. Proto se nazývá vlastně probuzení čeho probuzení počátku. Zenu je tý sloví, když myšlenka zajde, výjde dar když dharmakája zajde, víde myšlenka. Jestliže to pochopíme, což je praxe zenu, pak původní probuzení a neprobuzení pochopíme, že není ani to samé, ani rozdílné ale že tvoří jeden celek. No a tím pádem se dostáváme do další části tohoto traktátu, která vysvětluje, jak na základě poznání neprobuzení ten, který se vrací, do naší přirozenosti, což je nirvana, prochází čtyřmi stádií procesu probuzování. No a to vysvětlíme příští čtvrtek. Hm. Nejprve pochopíme, že špatné myšlenky nám škodí a proto je nenecháme pokračovat, což je tež probuzení neprobuzení. Jestliže pochopíme, že to dělení Na základě správného dělení pochopíme to, co se dělit nedá, to je pochopení na základě rozdělování. Jestliže získáme bodysavtovské skutečné probuzení, pak získáme jednu část skutečného probuzení, které nás které nedopustí k tomu, aby jsme byli od jednoty rozdělení ve všem, co děláme. No a pak správnou praxí různých stupňů praxi, praxe. My vlastně získáváme Hlubší a hlubší pochopení jednoty. No a. Eh, takže proces eh, probuzování je z nevědomí do vědomí, z neuvědomění do uvědomování. A tyto dva procesy jsou od sebe neoddělitelné v nedualistickém pochopení praxe. No a jestliže pochopíme na základě původního probuzení, Jednotu, to, to se nazývá v čínštině Kajvu. My jsme otevřeli vlastně cestu k procesu probuzování. Tím, že jsme zjistili, že je to identifikování s tou myslí. Která se identifikuje s procesem myšlení, nás odděluje od hlubšího poznání sebe a bytostí. No a k tomu dalšímu těm čtyrem stádium, který jsem trošku naznačil, se dostaneme k čtvrtek. Hm? První proces probuzování na základě poznání neprobuzení. No a pak zase probereme na základě probuzení poznání neprobuzení. Hm? Oba procesy. Jsou od sebe neoddělitelné. No a já myslím, že by to bylo pro dnešek všecko. Hm? Necháme to tady. Doufám, že to bude dobrý podmět k, k hlubšímu pochopení naší situace tady a teď a v minulosti a v budoucnosti. Hm? Všechno je proces uvědomování tím, že si uvědomujeme myšlení, uvědomujeme si nemyšlení a tak je to bylo je v poznání minulosti, v poznání budoucnosti a v poznání přítomnosti a tím se dostáváme vlastně, v čínské tradici máme tradici postupného probuzení a náhlého probuzení. Tento, tento traktát právě spojuje tyto tradice v jeden celek. V momentě, kdy nemyslíme, napojujeme se na pochopení myšlení jako něčeho, co je pouze a jen na základě příčiny a důvodu souvislého vznikání, které nikomu nepatří od samého počátku. Toto je vlastně kajvu, hm? proces, satori, hm? poznání, že realita je jedna. my tu jednu realitu nemůžeme opustit ani, kdybychom jsme chtěli. Protože ta jedna realita, to jsme my. A v této tradici ta jedna realita právě to je důležité pochopit a pochopíme to na základě těch dvou aspektů, ale, které jsme dnes vysvětli. Tak eh, předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Hm? A, eh, příští čtvrtek, další skledání. Hm? jen Cukumta cukum te puti jíče, můj ten nechce zásluhy této praxe prinesou na všechny bytosti, aby my získali stav probuzení o mítomu.